și în și pe pământ, tata, și sfânt. Pentru toți cei treziți la realitate, ca anume după viața aceasta vine o veșnicie, anunțăm, iubiți ascultători, lecțiunea I099, care vă vine cu multă dragoste și daruire din inimă, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor lecțiuni, studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, sprijiniți de un mănunchi de cugetări și meditații pe care Duhul Cel Sfânt al Lui Dumnezeu a găsit cu cale să-L inspire pe preotul Niculiță să le alcătuiască pe marginea fiecărui verset. Astfel, lecțiunea noastră de azi ne aduce în fața versetului 51 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 7, verset din care am avut o serie de gânduri, cărora le vom adăuga și pe cele care urmează. Mai înainte de aceasta însă dați-mi voie să vă citesc un martiraj care a avut loc în Scoția, pe data de 1 martie, în anul 1528, deci cu mulți ani în urmă. Am citit noi, nu, nu mult despre tânărul Patrick Hamilton, un tânăr scoțian de sânge regal, care s-a întors la Dumnezeu și în zelul lui a făcut multă revoluție spirituală în țara sa. Ajunsese până acolo încât se spune că atunci când îl vedeau venind, oamenii părăseau câmpurile, femeile, căminele lor, chiar nobilii și burghezii veneau să asculte pe acest predicator în vârstă de 23 de ani. Dar, așa după cum va fi și textul lecțiunii noastre de astăzi și vom vedea și acolo, și țării, aceia care vedeau oamenii îndreptându-se către Domnul Isus și își pierdeau ei astfel câștigul lor și slava deșartă, s-au înrăit împotriva lui, și au hotărât până la urmă să-l pună la moarte. De altfel, acesta este sfârșitul tuturor celor care urmează pe Domnul Isus, cel care a fost și el pus la moarte, tot de către capii religioși. Astfel ni se istorisește că, ajuns în fața rugului, Patrick se descoperi și, ridicând ochii spre cer, rămase câteva clipe în rugăciune. Pentru a fi plăcut puternicei familii a Hamiltonilor, un judecător se apropie de martir și oferi salvarea vieții dacă voia să retracteze credința sa. Nu, răspunse tânărul, mai bine să ardă trupul meu în flăcările voastre, pentru că am mărturisit pe mântuitorul, decât să sufere sufletul meu în iad dacă l-aș fi renegat. Cu un lanț greu a fost legat de stâlpul care se înălța în mijlocul rugului. Hamilton ceru Domnului să-l întărească. De trei ori a fost aprins rugul și de trei ori s-a stins. Lemnele erau verzi. Naveți lemne uscate?" zise el cu blândețe chinuitorului său. S-au dus și au adus de la castel. Din mijlocul flăcărilor s-a auzit ultima sa rugăciune care spune așa. O Dumnezeule, deschide ochii concetățenilor mei ca să cunoască adevărul tău." Un predicator strigă tinerilor evanghelist. Dacă tu mai crezi că doctrina pentru care mori este adevărată, dă-ne un semn! Și a fost văzut printre flăcări un braț înnegrit care se ridica. În clipa când a recăzut, s-au auzit ultimele cuvinte ale martirului. Doamne Isuse, primește Duhul meu! Era data de 1 martie 1528. Dumnezeu s-a slujit de mărturia dată de slujitorul său, pentru a trezi multe cugete adormite și a înflăcăra credința celora care nu îndrăzneau să mărturisească pe Domnul. Da, merită să trăiască cineva pentru credința în adevărul care îngăduie a muri în felul acesta. Iubiți ascultători, acesta este un fapt verificat de istorie. Acest tânăr și-a dat viața pentru Domnul Isus, alături de alte mii și mii de-a lungul istoriei. De reținut faptul că era dintr-o familie regală, nu îi lipsea nimic, era tânăr, era în toate facultățile morale și fizice, era un om care avea viața înainte și totuși a fost gata să sufere atât de mult să moară în chinurile acelea ars de viu? Pentru ce? Este dovadă că există o viață minunată, mult mai măreață decât aceasta. Da. El ajunsese la cunoașterea Domnului Isus Hristos, pentru care nici chinurile acestea de pe pământ nu contează și merită, e o cinste să le suferi, ca să poți să ai parte totuși de adevărul minunat și de viața de dincolo de acest pământ. Iubiți ascultători, trebuie să știm bine, hotărât lucru, cine nu vrea să dea flăcărilor, focului, tot ceea ce este în ființa lui veche, să se lepede de el cum s-a lepădat Domnul Iisus și să nu mai facă nimic în viața aceasta decât după cuvântul lui Dumnezeu, cum a făcut și Domnul Iisus spunea, nu fac nimic de la mine, ci numai cum văd pe Tatăl făcând, cine nu vrea să dea flăcărilor și să mistuie ființa lui veche cu tradiția, cu moștenirea, cu tot ce este el, urmând calea nouă a Domnului Iisus, acela va trebui să ardă el însuși o veșnicie întreagă în chinul fără de sfârșit. Nu vedem noi în pilda lazăr și bogatul acest adevăr? Bogatul acela n-a vrut să-și facă timp să se gândească la veșnicia sufletului său, ci a trăit pe pământ numai în plăcerile trupului său. Tot ce a dorit, spune către ea in și purpură și într-o viață plină de belșug și de veselie, niciodată nu s-a gândit la relația cu Dumnezeu. Și unde a ajuns? A ajuns în locul unde spune grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta. Tânărul Patrick Hamilton a fost înțelept. El a ales ca mai bine trupul să-i fie mistuit de flăcări în câteva clipe, ca să poată apoi cu sufletul să împărățească veșnic în slavă lângă Domnul Isus Hristos. Doamne Tată Ceres, te rugăm să binecuvintești și mesajul care îl vom asculta în următoarele minute, să ne arăți mai bine adevărul cât de efemeră este viața aceasta, este o clipă, este ca un abur care se arată puțin și apoi piere, și înțelegând lucrul acesta să ne arăți apoi pe Domnul Isus Hristos pe care ne l-ai trimis ca în El să ne pregătim o veșnicie fericită într-o bucurie fără de sfârșit împreună cu Tine. Fie ca acest gând să ne pătrundă adânc inimile noastre, să ne copleșască, să ne determine, să ne întoarcem la Tine, să Te primim și pe urmă să trăim prin puterea Duhului Tău cel Sfânt spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.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 Senia ce-ai pângărit, îți va fi focul nesfârșit. Și ce ușor, și ce ușor, puteai avea mântuitor. Și ce frumos, și ce frumos, puteai fi veci lângă Hristos ce ușor, și ce ușor puteai avea mântuitor, și ce frumos, și ce frumos puteai în veci lângă Hristos. Într-adevăr, cât de ușor poți acum să-L alegi pe Domnul Iisus Hristos și împreună cu El toate suferințele care vin din lucrul acesta pentru ca să fie o veșnicie întreagă cu El în slavă. Domnul să te ajute! Iubiți ascultători, am anunțat deci că ne aflăm în versetul 51 din Evanghelia după Ioan, capitolul 7, verset asupra călruia. am avut o serie de meditații. Acelora le vom adăuga și pe cele care urmează, după ce mai întâi voi citi din nou versetul. Legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Ne aflăm așadar în împrejurarea în care cărturarei și farisei, preoții cei mai de seamă, foarte nemulțumiți de învățătura Domnului Isus și văzând că oamenii aleargă la el, au trimis niște polițai ai templului, care se numeau aprozii, să-l prindă și să-l aducă la ei. În planul lui Dumnezeu nu era însă momentul ca Domnul Isus să fie atunci prins, aprozii aceștia au rămas uimiți și copleșiți de felul cum vorbea Domnul Isus și s-au întors fără el. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei s-au răit pe ei și s-au și i-au întrebat De ce nu l-ați adus? La care ei au răspuns că niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta Apoi când au văzut ei că aprozii au fost mișcați de Domnul Isus, Au început să se întrebe, nu cumva a crezut dintre ei noștri în el? În sfârșit în toată vâlva aceea, Nicodim, cel care venise noaptea la Domnul Isus și stătuse de vorbă cu el Fusese schimbat totalmente în sinea lui, intervine și el acum în discuție și întreabă lucrul acesta. Legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Nicodim, deci, lua apărarea Domnului Isus. El era unul din oamenii de frunte din căpeteniile poporului și el nu împărtășea simțămintele colegilor săi cu atât mai puțin ura lor, de aceea le dă acest sfat înțelept. Oare legea noastră o îndește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Dar vedeți, ei nu au ținut seama de el ce au mers înainte pe calea lor diavolească a urii și a uciderii, căci de fapt Nicodim le punea în față legea pe care ei pretindeau că o respectă. Dar ei nu respectau, pe ei nu interesau nici Domnul Iisus, nici legea lui Dumnezeu, ci un singur lucru. Cum să scape de Domnul sus? Pentru că inima lor era plină de ura lui Satan împotriva lui. Cum s-a mai zis, niciun duh diavolesc nu-i băticește atât de mult pe om și nu-l aprinde mai puternic cu focul urii înduplecate ca duhul de partidă religioasă. Cei mai nelegiți oameni sunt cei stăpâniți de acest duh. Ei calcă peste cadavre fără nicio reținere, pentru că mila și înțelegerea, Dragostea și rațiunea au zburat din inimile lor. Duhul de partidă nu poate locui împreună cu Duhul adevărului, ci îl dușmănește și îl urmărește cu ură nempăcată. Frații mei, vecheați ca să nu fiți prinși în cursa Duhului de partidă, căci nu mai puteți scăpa ușor și veți ajunge să o sândiți la moarte pe însuși mântuitorul vostru. În versetul 52... Fariseii aceștia, când l-au auzit pe Nicodim vorbind în felul acesta, ascultați la ei. Drept răspuns ei au zis, și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Omul care este nedrept în sufletul lui fuge de adevăr pentru că nu are cu ce să stea înainte. Fariseii n-au răspuns la întrebarea lui Nicodim pentru că s-ar fi osândit singuri. Ei au evadat din fața realității și s-au ascuns în dosul unei întrebări de-a lor. Nicodim le-a pus o întrebare cu privire la legea lui Dumnezeu, pe care ei spuneau cu o apără, iar ei, în loc de răspuns, l-au luat la întrebări cu privire la viața lui personală. Da, așa face totdeauna cel nedrept și mai ales cel stăpânit de Duhul de Partidă. Fariseii? Judecau pe om, nu faptele lui, pentru că erau stăpâniți de duhul de partidă și cei stăpâniți de un astfel de duh sunt nedrepți. Ei nu pot să sufere pe cel ce gândește altfel decât felul partidei lor. Așa era judecat Domnul Isus. așa era interogat și Nicodim, care, în mod aparent, lua apărarea Domnului Isus. Și tu ești din Galileea? îl întreabă fariseii. Încercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. În acest răspuns, fariseii își dădeau pe față mândria și pretențiile lor religioase. După ei, înseamnă că Dumnezeu nu își poate desfășura planul și puterea sa decât îngrădit de un anumit loc de pe pământ și că el ar da însemnătate numai acelui loc. Ei ziceau că din Galileea nu se poate ridica niciun proroc, uitând sau voind să uite, Că prorocul Iona era din Gatfer, o cetate din seminția lui Zabulon, așa cum este arătat în Iosua 19 cu 13, deci din Galileea. Tot din Galileea erau și prorocii, Ilie, Naum, Osea și Maleahi. Iată deci că erau proroci mulți din Galileea, dar ce se întâmplă? Nimic nu orbește pe om mai mult ca nevoia de a se îndreptăți atunci când vrea să se împotrivească adevărului. Față de Iudeea e adevărat, Galileea era privită ca ceva mai jos, mai înapoiată și mai întunecată. Talmudul zice, Galileanul este mojic, dar Domnul Iisus a găsit cu cale să iasă în lume tocmai de aici, căci așa-i place lui, alege inimile smerite, lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari. Ce limpede vorbește prorocul Isaia despre Galileea când zice Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară toată țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umblă în întuneric vede o mare lumină. Acestea sunt primele două versete din Isaia, capitolul 9. Pentru Nicodim ar fi fost mai bine să nu se fie aflat în mijlocul acestor farisei. El primise învățăturile Domnului care ar fi trebuit să-L facă să o rupă cu ei. Faptul că el a venit la Domnul Isus noaptea, înseamnă că ziua nu avea curaj, arătând prin aceasta că nu-i plăcea să ia o cara lui Hristos. Ca și lot odinioară, el își va fi chinuit, fără îndoială, sufletul său într-un loc din care ar fi trebuit să iasă. La moartea Domnului Isus, el a ieșit din ascunziși și nu s-a mai temut să treacă pe față de partea Marelui Mântuitor, împreună cu Iosif din Arimatea, cu care au luat trupul Domnului și l-au pus într-un mormânt. De aici se desprinde un gând duhovnicesc. Învățătura singură a Domnului nu te poate smulge cu adevărat din cercul vechilor prieteni și din vechea ta viață, ci trebuie să unești învățătura cu credința în jertfa lui răscumpărătoare. În versetul 53 din Evanghelia după Ioan, capitolul 7, verset cu care se încheie studiul capitolului 7 al Evangheliei după Ioan, citim Și s-a întors fiecare acasă. Partea istorică a împrejurării este următoarea. Fiecare din acești conducători religioși, membri ai Sinedriului, s-au întors la casele lor după ce s-au văzut înfrânți în planul lor de ucidere a Domnului Isus. Partea duhovnicească, și aceasta ne interesează mai mult pe noi, se arată în faptul că acești conducători religioși s-au întors fiecare la casa lor, așa scrie în, uh, traducerea Sfântul Sinod din 68, adică la ceea ce erau ei la felul lor vechi, la ceea ce ieșise din inimile și mâinile lor. Atunci când după o luptă cu adevărul, te întorci tot la ceea ce ești tu, sau la casa ta, la grupul tău, la vechea ta viață, la tradiția ta, ce bine mai poți aștepta de aici. Mântuirea nu vine din ceea ce ești tu, sau felul tău vechi de a fi, ci din adevăr, din Dumnezeu. La el trebuie să vii și să rămâi cu el. Numai când te lepezi de tine și de aletale, poți primi adevărul care îți dă viață, lumină și fericire veșnică. Din orice luptă și după orice încercare prin care îngăduie Dumnezeu să treci, nu te mai întoarce la ale tale, ci rămâi între ale lui Dumnezeu, rămâi în cuvântul adevărului său, căci aceasta este adevărata și veșnica ta casă. Adevărul este casa unde putem afla odihna și fericirea noastră. Dumnezeu însuși împreună cu Domnul Isus Hristos sunt templul nostru. Casa noastră cea veșnică este El. Ferice de noi dacă ne întoarcem cu adevărat acasă, adică la El. După cum am văzut și în exemplul acela, am citit despre tânărul Patrick Hamilton, pentru el casa era Dumnezeu, așa de Adânc înțelesese lucrul acesta, atât de bine îl trăia și îl simțea, încât nici flăcările care i-au ars trupul de viu nu l-au împiedicat să rămână în casa lui Dumnezeu. Ce puternică a fost convingerea lui, cât de pătruns a fost el de realitatea aceasta, încât realitatea văzută și durerile pricinuite de flăcările care ardau ar dau trupul viu n-au putut să-l întoarcă înapoi din casa în care se simțea atât de fericit în prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu într-o inimă, dar prezența reală a Domnului Isus Hristos în viața cuiva, îl face să neglijeze, îl face să deteste, îl face să nu mai simtă nici chemările pline de lingușire a acestei lumi, nici durerile ei, oricât ar fi de apăsătoare. Avem dovadă în băiatul acesta despre care am vorbit și alții, mulți ca el. Băiatul acesta înspă era dintr-o familie regală. El avea slavă jos, avea bogăție, avea renume mare, dar toate acestea nu l-au împiedicat să-L primească pe Domnul Iisus Hristos, a renunțat la toate acestea. Toate aceste chemări dulce ale lumii n-au putut să-L exercite o influență asupra Lui și să-L scoată din prezența Domnului Hristos. Când a văzut satana că nu-l poate momi cu plăcerile lumii, atunci a venit cu durerile groaznice ale trupului, dar nici acestea n-au făcut o treabă bună în el. Din potrivă, toate acestea l-au îndemnat și mai tare să rămână acasă în Hristos, în Dumnezeu. Puternică a fost convingerea acestui băiat, reală a fost în credința lui, o credință care merită să fie cercetată și studiată și care merită să ne îndrepte către mobilul ei care era persoana vie a Domnului Isus Hristos, singura care a putut să-L întărească, să-L țină departe de momenile lumii și să-L țină puternic în Domnul Hristos în timpul celor mai groasnice chinuri. Iubiți ascultători, cu aceasta am încheiat studiul capitolului 7 din Evanghelia după Ioan. Cu voia lui Dumnezeu și sub călăuzirea lui, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, ne apropiem în continuare de cuvântul lui Dumnezeu și începem studiul unui nou capitol, respectiv capitolul 8. Din capitolul 8 al Evangheliei după Ioan, al cărui studiu ne începem acum, voi citi versetul 1, un verset scurt, urmat de explicațiile care îl acompaniază. Isus: S-a dus la muntele măslinilor. Iată deci că în timp ce vrăjmașii Domnului Isus s-au dus fiecare la casa lui, mântuitorul s-a dus la muntele măslinilor, unde se retrăgea el de obicei să se roage. Vrăjmașii lui aveau un loc pe pământ, dar el nu avea unde să-și plece capul, ci s-a dus în lucrarea tatălui. Muntele este lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta este starea Hristosului, cap și trup, în lumea de acum. Muntele Măslinilor, ca lucrare a lui Dumnezeu, era un loc unde Domnul Isus avea de multe ori legătură prin rugăciune cu Dumnezeu. Acolo se afla grădina Ghetsimani, unde a îndurat chinul de moarte. Acolo a fost prins de gloata adusă de Iuda. Tot de acolo s-a înălțat la cer. Mântuitorul nostru a petrecut atunci toată noaptea în rugăciune pe munte primind din partea lui Dumnezeu puteri noi pentru lupta care sta înainte și mai ales pentru ceea ce avea de făcut a doua zi în templu. Muntele măslinilor era aproape de Ierusalim, fiind despărțit numai de pârâul Chedron. Cât de mult avem noi de învățat de la Domnul Isus și din întâmplarea aceasta. Când fiecare om, după luptele și încercările pe care le întâlnește în mijlocul lumii, se retrage la casa sa, în lucrările sale sau ale altor oameni, Domnul Isus se retrage din mulțime în cele ale Tatălui Ceresc. Să facem și noi așa. În felul acesta nu vom aluneca niciodată. El ne este pildă desăvârșită în toate privințele. De multe ori câștigi pe oameni pentru Domnul Isus, retrăgându-te din mijlocul lor. Numai în deplină părtășie cu Dumnezeu, retras din gălăgia lumii și a lucrurilor din lume, așa ajungi la adevărata lumină, libertate și odihnă. Din starea aceasta putem fi folositori lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Cu privire la partea din Evanghelie, în legătură cu femeia prinsă în păcat, s-au purtat discuții multe între cercetătorii scripturii în scurgerea vremii. Unii spun că nu aparține Evangheliei după Ioan, ci ar fi fost adăugată mai târziu, iar alții spun că aparține Evangheliei, dar trebuie așezată în alt loc, după versetul 39 din capitolul 7, sau ca anexă la Evanghelie. Unii mai îndrăzneți au pus-o în Evanghelia după Luca, după capitolul 21. Printre cei care nu recunosc această parte ca aparținând Evangheliei după Ioan, se numără și unii învățători creștini de demult și anume, Tertulian, Ciprian, Origen, Teodor de Mopsuestia, Sfântul Gură de Aur. Pricina acestei atitudini față de acest text evanghelic se explică nu prin necredința egoistă a unor bărbați căsătoriți, ci prin mica credință a asceților unui timp în care domnea legismul. Cei amintiți mai sus erau un fel de asceți. Există, totuși, mai mult de 100 de manuscrise în care se află această pericopă. Ei este recunoscută de bărbați credincioși, tot cam pe vremea celor amintiți ca Sfântul Ambrozie, Fericitul Ieronim și alții. Motivul pentru care această parte din Evanghelie a fost trecută cu vederea, îl arată Fericitul Augustin spunând că redarea cazului femeii adultere a scandalizat pe mulți și de aceea aceștia au șters pur și simplu acest fragment din unele manuscrise. Pentru aceștia, purtarea Domnului Isus în această împrejurare li s-a părut de necrezut și se temeau să nu producă multe sminteli. Totuși, această pericopă face parte din Evanghelie și n-a putut fi scoasă din locul unde a așezat-o Duhul Sfânt, cu toată lupta multora dusă timp îndelungat împotriva ei, pentru că ea are caracterul originalității, nefiind întocmită după alte modele și nu se poate spune că s-ar fi format mai târziu ca legendă. Un critic raționalist, pe nume Renan, zicea Chiar dacă pericopa despre femeia adulteră pare că n-a făcut parte de la început din Evanghelia a, IV a ea este sigur din tradiția evanghelică. Iar un teolog protestant se exprimă că pericopa este o perlă a tradiției vechi. În sfârșit, pe noi și Domnului Iisus ne interesează mai puțin ce zic oamenii despre cuvântul lui Dumnezeu noi vrem să fim numai culoare minte aminte la ce ne spune Dumnezeu și adevărul Său veșnic. Din pericopa cu femeia adulteră se desprinde marele adevăr și anume, Mântuitorul nostru urăște de moarte păcatul sub orice formă ar fi, desfrâu ori pâră josnică, dar iubește pentru mântuire pe orice păcătos și că pe pământ nu sunt oameni nepătați ferice de cine își recunoaște păcatul și vine cu pocăință la Domnul Sus, care îl iartă și îl izbăvește pentru vecii vecilor. O, ce bine ar fi făcut aceia care, simțindu-se mustrați în cugetul lor, în loc să fie ieșit afară cu toții, începând cu cel mai bătrân și sfârșind cu cel mai din urmă, mai bine să fie rămas și ei în fața Domnului Isus, cum a rămas femeia aceasta. Dacă ar fi rămas, ar fi primit și ei iertarea de păcatele lor și mântuirea cum Domnul Isus a oferit-o acestei femei care a rămas vinovată înaintea Lui. Domnul să ne facă iubiți ascultători, să înțelegem că atunci când ne cercetează cuvântul Său, cum ar fi și mesajele acestea și ne arată o stare de păcat, să nu facem ca farisei care au ieșit din fața Domnului Isus, ci să rămânem în fața Lui și să primim iertarea, Pacea și fericirea veșnică împreună cu El. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului I099 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Poezia nu-ți risipi din viață, ne îndeamnă în spiritul programului care le-am avut să ne predăm viața Domnului Isus, să-L alegem și să rămânem cu El. să dăm ascultare deci poeziei, nu-ți risipi din viață. Nu-ți risipi din viață nici un minut măcar. Nu-ți da comoara scumpă pe lucruri în zadar. Nu-ți pierde al tinereții timp scump și fericit. Nu-ți arunca un aur pe veci nenlocuit. Nu-ți nimici iubirii având înflăcărat, nu-ți îngropan în gunoaie avutul cel curat, nu-ți ruina puterea, nu-ți da tot ce mai bun păcatului și poftei și traiului nebun, ci dai vieții tale cel mai înalt polos. Din anii tinereții urmează-l pe Hristos, prin el vei da vieții preț veșnic și înmit. Prin el vei fi între oameni un om desăvârșit. Amin.